Matta, 9-cu fəsil İsa qayıqa minərək gölü keçdi və öz şəhərinə gəldi. Yataqda yatan bir iflic adamı onun yanına gətirdilər. İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi, Cəsarətli ol oğlum, bağışlandı. Onda bəzi ilahiyatçılar öz-özünə dedilər, Bu adam küfr danışır. Onların nə düşündüklərini görərək İsa dedi, Niyə ürəyinizdə pis şeylər fikirləşirsiniz? Bax, hansı daha asandır? Günahlarım bağışlandı deməkmi? Yoxsa qalq yeri demək? Lakin siz bilin ki, Bəşər oğlunun yer üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var. Və o vaxt İplicə dedi, Qalq, Yatağını götür və evinə get. Xəstə qalxıb evinə getdi. Xalq bunu gördükdə qorxdı və insanlara bu cür səlahiyyət verən Allahı izzətləndirdi. İsa oradan keçəndə, vergi yığılan yerdə oturan Mahdda adlı bir adamı görüb, ona dedi, Ardımca gəl. O da durub İsanın ardınca getdi. İsa evdə süfrəyə oturanda, Bir çox vergi yığanlarla günahkarlar gəlib, onunla və şagirdləri ilə birgi oturdular. Fariseylər bunu gördükdə onun şagirdlərinə dedilər, Niyə müəlliminiz vergi yığanlar və günahkarlarla birgə yemək yiyir? Amma İsa bunu eşidəndə dedi, Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə ehtiyacı var. Gedin və mən qurban deyil, Mərhəmət istəyirəm sözünün mənasını öyrənim. Çünki mən salihləri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gəlmişəm. O zaman Yahyanın şagirdləri İsa'nın yanına gəlib dedilər, Nə üçün biz və farisiylər çox oruç tuturuq, amma sənin şagirdlərin oruç tutmur? İsa onlara cavab verdi, Bəy yanlarında olanda sağ dışı və sol yas yaz tuta bilərmi? Lakin bəyin onların arasından aparılacağı günlər gələcək və o zaman oruç tutacaqlar. Heç kim köhnə paltara təzə parçadan yamaq vurmaz. Çünki təzə yamaq köhnə paltardan qopar və yırtıq daha pis olar. Eləcə də təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmazlar. Yoxsa tuluqlar partlayar, şərab tökülər, Tuluqlar da zay olar. Təzə şərab, Təzə tuluqlara doldururlar. Onda Hər ikisi qorunar. Bu şeyləri onlara Söyləyərkən bir rəis gəldi Və ona səcdə qılaraq dedi. Qızım indi ölür, Amma gəlb əlinin onun üstünə qoysan, Yaşayacaq. İsa qalxıb şagirdləri ilə Onun ardınca getdi. Həmin vaxt, 12 il qanaqma xəstəliyinə tutulan bir qadın İsanın arxasından gəlib onun paltarının ətəyinə toxundu. Çünki öz-özünə deyirdi: "Heç olmasa paltarına toxutsam İsa da dönüb onu görərək dedi: "Cəsarətli ol qızım. İmanın səni xilas elədir." Qadın o saat sağaldı. İsa Rəisin evinə gələndə tütək çalanları və qarşıqlıq salan izdihamı gördü və dedi, Çəkilin burdan, çünki qız ölmüyüb, sadəcə olaraq yatıb. Onlar İsa-ya güldülər, amma cəmat çölə çıxarılanda İsa içəri girdi və qızın əlindən tutdu, qız da ayağa qaldı. Bu xəbər o torpağın hər tərəfinə yayıldı. İsa oradan keçərkən, iki kör adam onun ardınca gələrək qışqırırdı. Ey Davidoğlu, Bizə rəhmələ! Evə girdikdə körlar onun yanına gəldilər. İsa onlara dedi, Bunu etməyə qadir olduğuma inanırsınızmı? Kör adamlar ona dedilər, Bəli, yarəm! O zaman İsa onların gözlərinə toxunaraq dedi, Sizə imanınıza görə olsun. Onların gözləri açıldı. İsa, Baxın, heç kim bu barədə bilməsin, deyə onlara ciddi tapşırdı. Olarsa çıxıb onun haqqındakı xəbəri, o torpağın hər tərəfinə yaydılar. Onlar çıxarkən, cinə tutulmuş lal bir adamı İsa'nın yanına gətirdilər. Cinnovu landan sonra lal danışmağa başladı. Xalq heyranlənərək dedi: "İsraildə heç vaxt belə bir şey baş verməmişdi." Lakin fariseylər deyirdilər: "O cinlərin başçısının gücü ilə cinləri qovur. İsa bütün şəhər və kəndləri gəzib-dolaşaraq onların sinagoqlarında təlim öyrədir. Səmavi padşahlığın müjdəsini vəz edir." hər cür xəstəliyə və hər cür nəxoşluğa şəfa verirdi. Lakin izdihamı görəndə İsa'nın onlara rəhmi gəldi, çünki çobansız qoyunlar kimi taqətsiz və çarəsiz idilər. O zaman İsa şagirdlərinə dedi, Məhsul çoxdur, işçilərsə azdır. Buna görə də məhsulun sahibinə yalvarın ki, öz məhsulunu yığmaq üçün, İşçiler göndersin.